Рідкісним були зараз ці питання, але все ж таки ми їх вирішували, обговорювали. Але ми воюємо, брати, казав Уляновський. Розумієте, ми воюємо. Може, щось і не так, може, не вміємо, але воюємо, та й не дуже зле. Може, завтра смерть, але сьогодні ми нищимо ворога, і це головне. Довго говорили? А потім Мирон заспівав. І не раз я дивувався, у нього стільки сили в голосі, стільки несподіваної, глибокої ніжності, він співав у півголоса українські народні пісні, і я знаю, що всіх це проймало, як і мене. Хотілося плакати з туги за батьківщиною, хотілося йти у біг, хотілося вмерти, щоб урешті перемогти добро і правда, щоб урешті. Свінчилося, чорне сонце, і стало червоне, щоб почався новий день. Я бачив сльози на очах Збишика, бачив, як зачаровано слухав Мирон Андре, як кожен із нас, українців, майже плакав. Що означало для вас тут, так далеко від дому, почути українську пісню? Серце народу говорило до нас нашою мовою, устами Мирона, і я подумав, що зараз Мирон гарний, зараз співаючи саме те і саме так, як найбільше мала того наша втомлена свідомість. Ой, мій прийшла карта на руковець, став я свого дня до шиковець. Ой, ненюш, мій неню, чинь мені таку волю, і до мене служить на ту війну. Ця ленкійська пісня була у нас популярна. Марон співав її ще у в'язниці, а потім у альбасете і ще десь. А мене ж аж в'язали слова на такому ніби зрізаному ритмі. Ніхто не заплаче, ні отець, ні матка, але за мною заплачуть три дівчатка. Хто заплаче завтра за нами? За кимось із нас напевне. Попереду війна, не життя, а війна, а це означає смерть. Я вже знав, що таке смерть і що таке страх, тваринний страх перед бомбами і кулями. Але вже я знав, що зброю його – страх той, що він відступив, що бажання кинути все і тікати світ за очі, як уперше перед лицем смерті, вже немає і не буде. Я вже боєць, боєць Іспанської Республіки, і за ці слова – я відповідаю. І третя заплаче, Бо плакати мусить, Бо вона від мене дитя носить. Що у нас є зараз, Окрім пісні, Окрім нашої пісні, Яка вмить згортовує, Знімає усе остороннє, Оголює чисту сутність нашу? Ми підтягували Миронові потроху, Потім тихо співали усі разом, Співали хто як міг, Але влад. Приглушено, але рівно, а пісня виходила, клалась рівними стяжками на густе тепле повітря пахущої іспанської ночі. І в кожного з нас прокидалося до життя затиснуте смертю і війною, небезпекою і злигоднями, пожиття до рідного дому, до своєї нині далекої землі. Коси розпустила, по плечах пустила. «Ой, Боже ж, мій Боже, що я наробила?» «Козак має жінку, я його полюбила». Не в словах була суть. Ні, не в словах. Хоч і в них карбувалась вічна історія заплутаного людського кохання, свовільних почуттів, що спрямовують життя, пристрастей, над якими немає влади, і які жили, живуть і житимуть. Але і було щось інше. І очі мені заслали сльози. За простими словами крилась тайна буття, за мелодією, заєднанням смислу звуку ставало щось велике, неглибинне, що огортало всіх нас. Збивало докупи у цих дивовижних умовах у передчасі боїв. Співали всі, співав Збишек, і я бачив на його очах сльози, співав Андре, не знаючи слів, не розуміючи змісту, підхоплював мелодію. Співав Ульяновський, співав Алон Ільзенштейн, співав Сташек Вроцлавський, я дивився, як вони співають з нами, і розумів, що зараз і завжди за кожного із них віддам життя, і розумів, чому я в Іспанії, що саме для нас Іспанія, і що таке ми один для одного, попри усі походження, вік країни. Невеличкий двоповерховий будинок – наш бойовий рубіж, укріплений чотирма стінами – Столами і стільцями на вікнах. Здавався нам неприступною фортецею, Надійним захистом, опорою і запорукою наших сподівань. Спали, коли бухнув перший постріл, І хтось із вартових схвильовано крикнув. «Наступають!» Майже водночас і цими словами почався вогонь відразу по всій лінії. Нам не слід було їх чекати. Треба було самим наступати – стих подумати я. Я вже лежав біля кулемета і строчив у коричневосірі постаті, що сунули на нас із гущовини парку. Не було кінця цій динині, годинам її, хвилинам, не було кінця.